entenc que potser ens va dir una veritat a mitges jo especialment, el crec, el disculpo i no vull que dimiteixi, no volem que dimiteixi perquè Alejandro Echevarria s'ha jugat el coll pel Barça perquè ni m'importa ni m'interessa la Fundació Francisco Franco